hledí stále k pánu, nebo on vyprostí mou nohu ze sítí. Milí bratři, milí sestry, srdečně vás vítám v dnešní bohoslužbě na neděli okuli. No, měl jsem se vzít brily, možná. Nevidím tak daleko. Moje oči hledí stále k pánu. Ale asi nejlepší brýly k tomu nepomůžu, abych mohl tak daleko vidět, že? Kde je Bůh? V nebi, že? Třeba daleko hled. No, milí bratři, milí sestry, je takový nedorozuměný, že ty křesťany se dívají pořád na nebi, a že jim je jednou, co se děje kolem nich. Ne, máme se také dívat na to, kam šlápeme vlastní nohou. Jinak nemusíme dopadnout dobře. A nebo může vzniknout dojem, že křesťany si na to reálnou bídu tohoto světa vykašlou, a její nápravu nechaj jiným. Snaží se utéct do jiného světa. Ne, věta moje oči hledí k, nebi, hledí k pánu. To tu větu máme jinak rozumět. Říct náš pán je Ježíš. Máme se dívat tam, kde je Ježíš a máme se dívat na jeho cestu do Jeruzaléma a tam zažívá. Strašně věci. V poslední době hledíme na Ježíšovovo utrpený. On právě není někdy daleko v nebi, ale jde nám napřed. A chce, abychom šli za ním. Šli v následování jeho. Bůh, ve kterého věříme my, nenabízej znešeny zážitky a moudrosti z nebe. Ale jde nám napřed sám na cestu životě. A to je vzácnější. A proto jsme tady. Víme, že jeho cesta končí na kříži, vede až k smrti. Díváme-li se až na konec jeho cestě, pochopíme však i druhou část žalmového verše. Neboť on vyprosti mou nohu. Ze síti budeme zpívat písen ze starého zpěvníku K tobě oči pozvedáme. ty jsi nás zavolal, abychom šli za tebou. nozi to zkoušeli a bylo to nad jejich síly. Dodávej nám sílu, abychom vytrvali na tvé cestě. Tobě buď sláva na věky. Amen. Dnešní čtení z listu epevským a poštou píše. Napodobujte tedy Boha jako milované děti a žijte v lásce, jako i Kristus miloval nás a vydal sám sebe za nás jako dar a oběť Bohu příjemnou vůni. Smilstvo, ani žádná nečistota nebo chamtivost, Ať nejsou mezi vámi ani zmiňovány, jak se sluší na svatém. Ani hanebnost, hloupé řeči nebo laškování, co se nesluší, nejbrž raději vzdávejte díky. Neboť toto věřte a znajte, že žádný smilník, ani nečistý, ani lakomec, to je modloslužebník, nemá dědictví v království Kristově a Boží. Ať vás nikdo nesvádí prázdnými slovy, neboť pro tyto věci přichází Boží hněv na syny neposlušnosti. Nemějte s nimi tedy nic společného. Kdysi jste byli tmou, ale nyní jste světlem pánu. blaze je kteří slyší slovo Boží a zachovávají je. Amen. Dnešný evangelium je zapsáno u Lukáše 9. kapitolu. Když se upírali cestou, řekl mu kdo si, Budu tě následovat, kamkoliv půjdeš. Ale Ježíš mu řekl. Vyšky mají doupata a ptáci nebeští hnízda. Ale syn člověka nemá, kde by hlavu zložil. Jinému řekl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 Ježíš mu řekl, kdo položí ruku na Bůh a ohlíží se zpět, ten se po království Boží nehodí. Evangelium našeho Pána Ježíše Krista. milé sestry, tématem této neděli je následování. Právě jsme zpívali písen Johannese Schaefflera nebo Angelio Silesia, který se věnuje také tomuto tématu, bohužel se nezachoval, až to nejnovější ospěv v našej ale právě tyto písně, které ukazují směr, ukazují cestu které myslím, že jsou velice vzácný. No a ten dnešní základ kázání je svým způsobem prodloužený tohoto tématu. Spomněli jsme, že v tom čtení Evangelia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 Bude asi zklamán. Proč požaduje Ježíš od svých účetníků příliš mnoho. Je významné, že právě ti nejradikálnější a nejodvážnější Ježíšových účetníků. Tady v tomto příběhu selhávají. lhávají. Jidáš, Iskariot patřil k těm politickým opozičníkům, který nosili vždycky s sebou. Nuž, kterému říkal říká sikarius tedy nuž, idáš s nožem iskariot. A nebo Petr, který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 zradit svého pána. A Petr projevuje svůj věrnost Ježišovi tím, že zrazuje veškeré Ježíšovy zásady, svou poslušnosti, chce Ježíšovi pomoct. Podívejme se na ty dva. Jidáši polibeným zrazuje syna člověka, Právě ten políbek, důkaz odanosti žáků vůči učitele se stane znamením pro zástup, koho mají zatknout. Ježíš to konstatuje, políbením zrazuješ syna člověka, není to bezárný, není to rozpor.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 zbran, který raní a zabije. Přečteme si třeba v Jakubovém listě, jak hřích jazykem úplně stačí, abych zničil druhého člověka. Jak nějaká lež, nějaká pomluva může být malý oheň, který zapálí celý les.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 you mm -hmm. Přicházíme k tobě. Ty jsi nás povolal, ty jsi nás pozval. Ale jsme také plní starosti a pochybnosti a často nám schází nadšení, důvěra, optimismus. Prosím tě, abychom dokázali hlavně se dívat na tebe, na tvoje cestu. Ukaž nám, jak jiné věci přání, věci, které nás mrzí, nevyřešené problémy, jak toto může ustupovat, jak Můžeme tyto věci uvést na pravou míru. Dej nám poznat správnou cestu, abychom se nespolehali na sebe, na vlastní rozum, na to, co prý je důležité, ale abychom se dívali na tebe, na to, co je důležitý v oči Dej nám víru na sílu a odvahu do nového týdne. Prosíme tě za všechny, kdo ti oslovují, kteří hledají tebe a nenajdou tě. Zatím nenašli. Dej jim, odvahu a čas, aby ti slyšeli, aby se ti přibližovali, aby pochopili, o co tom jde, že nebojíš se utrpení, nebojíš se oběti, že milujíš bezpodměnečně. Dej to lidem poznat. A prosíme ti za všechny, kdo se snaží a vyznávají tě a sklízejí pohodání a výsměch. Tej, aby zůstali pevně zakotvení ve víře a v naději. Bože, v tomto postním období si díváme na cestu tvého syna. Dej, abychom pochopili, co on říká, co on myslí, co on čeká od nás. A dej, abychom pochopili každý na svém místě, který úkoly nám svěžuješ. Věříme, že tvoje cesta vede k cíli, a že vždycky máme možnost se k tvé cestě vrátit jení. Vše, co máme na srdci, vkládáme do modlitby, kterou nás, tvůj Syn Ježíš Kristus, naučil. Oče náš, který na Oh, oh, nad vámi a buď vám milostiv, obrat hospodin tvárstvo k vám a dej vám pohled.